Berrizail nagusia zurekin Bernaret Arger eta Lau Euskaldunen kontra Espainiak egin euroa gindu galdeak goizuntan aztertuak izanen dira paueko ausitegian. Iñaki irazabalbeitea eurodeputatuaren zat espainol eta frances gobernuen argi agertzen da, gure goizu berriko komitazen. Lugalde kolektibitatea behar eskua dela errepikatuda garapen kontxeluaren biltzar nagusian, bestalde biltzak eortan sustengua erakutsi da baiunako familien alokazionekutsari hau pau erekin bateratu nahi behita. Ondarkinen hirula ordena hurbil berziklatzerat helduko da baionako kanopia ondakintegia bilta garbi sindikataren helburua da, ondakintegia hasaruan asiko da, berezketa zentroa biatuko da lehenik eta metanizazio partea bimila malaueko urrian. Eta egun ere, beruak igurikatzen nangaituela. Oita amarr, grado pasako temperaturak egun ere bai guzkia nagusi, bero haundia eta arratsunta nortzantzaren kraska kentzunen dira. <tie> Jokin aran alde bainat atorra sagasti eta itorzubiagaren euroagindueri buruzko hauzia iraganen da gaur pauen. Bat batean, lau eskualdun dira euroagindu horren mea txupian ezariak. Eta mintzatu dugun, inakira zabalbeitia eurodeputatuaren zat, Espainol eta Frantzes gobernuen presionia argi agertzen da, errandauko nola hartua den afera hori Europako parlamentuan. Eben Europako Parlamentuan Euskal Gatazka agertutik jarraitzen duten Eurodiputatua, bere, bereziki agertzen dira Espainiako jarraan gatik baina bereziki kezkatuta kezkatuta ere Espaita konpainitzekoa apakerako aukera olpat dagoen gobernuak, Espaitako gobernuak asontan, nolaita aukera hori baster batera uztea, saietxean uztea, eta esengaiatzea konponbidea bilet eta mm. ulertzekoa, ikuspi demokatikotik Eta nagusitik, Europa noelako ikuspegire magretot gotik e, begiratzen diote. Beraz, eh, Pauen goizuntan behatzionetan hasiko da hauzia, eta egan ezagun ere, eh, egun Ibon Fernandez iradi presoaren euro agindu hauzia ere izanen dela. Lugalde kolektibitatea zen gai nagusia, joan den hostiralian bidarten iragan da garapen kontxeruaren biltzak nagusia. Urtean zehar, barnatuak izan direndo zirrak, gazteriarekin, Lugalde marka, enpresatipietan sorkuntzak zabaltzeko lanak, eta beste, aurkestu onduan, Lugalde kontratuberia ipatu da, segitu ez, se dudak agertu dira, eta gobernantziaren iguruko inahizko prinzipioak azpimaratuz, Lugalde kolekktibitatatearen aldeko ikus moldea inda jazagabeGtua izan da, bestalde Bilzagia bururatzean Baionako CAF, alokaziune familiana, alokaziune kutxearen bulegoaren hesteko rizkoa ipatua izan da, Garapen Kontseiluko preziidentak jean Baptististe Txetozion Baionako kafeko lehendakaria biziki kesuuzela c'est pire que ça parce que nous on l'a appris par le président de la CAF qui techniques et c'est euh, à la lecture de ce document qu'il a qui s'est aperçu que il était question à nouveau de départementaliser la cave de Bayonne. Donc, sur la méthode... Metodoaren aldetik, sinez kexu zen, eta funtsari buruz hiardokitzen du, oinariak horreitaraziz, eta oinari berdinak ditugu garapen kontseiluan. En rappelant les fondamentaux. Et ces fondamentaux, ben, nous aussi on a tenu a les rappeler, puisque j'ai proposé... Horregatik, sustengo mosio bat boskatu dugu, aho batez, horreitaraziz, serbitxoak eta lujalde kolektivitatea berrezkoa dugun bezala, Kafeko bulego bat ere, uh, behar eskoadella eskoalerian. Monsion de soutien a la démarche du Président de la CAF, rappelant la necessité d'avoir une CAF sur le Pays-Bas. Eta Frantxex Estado mailako alokazionen kutsak, laster deliberatu behar luke beraz bateratzea egiten den ala ez. Abiatura haundiko trenbide proietoak sona txikiak izanen diren San Marejoleen ministruak egun emanen du Joren berri gobernuaren autuak igurikatuak dira, aldeko eta kontrakoenganik, bordeleen daia bazte gutea gomendatzen du mobilite jogeita bat komisiiak egin duen txostenean Alenjuseak Itaniako presidentidenta proietuaren alde da eskualdea lagunduko duela aurrerek uste du. Eta ostiralean Kontseillor orokojak Biltzaje berezi bat ere egitekoa dupauen abiadura handiko trenbide proieto joortaz eta Biltzaje hau eggininen da garjailuen ministruak egun gobernuaren hautuak presentatu ondoan. Akitania eskualdetik proieto batzu lagunduak izanen dira eskualerian laueo euro CLPB kopeati farentzat boskatu ditu alduden gasnategi berri egiteko berri honta behoita amar mila euro garazi baigurriko erri elkargoari doniane garazin mainatzeko lekua egiteko heme zorzi mila zorzi euro errobi ur sindikat mistoari laborantxako uren obetzeko ere duen programaren zat, eta hamar mila euro angeluko hiriari baijonako portuaren sartzetik kendu sablea angeluko ondartzetan ezartzeko. Bokale eta tarnose ondartzaldeko postabuleguak mehatxatuak kole, baliatzaleen kolektibo bat muntatu da, eta hunek elgeretatze bat eginen du goizuntan amahak eta ditan, baijonako postan agusiaren aierbitzuen mugiste hori eta Berantolateko hama zazpi gutudu Europako komisioniak, bizkaiko golkoan antsoa gutiago bildu beharlita ikela errandu, horaiti goiti eta urte batez hama zazpi mila eun tonetan gelditzea proposatzen du, horietan hama bost mila zat, eta di kantabriako ontsientzat eta mila zazpion bat frantzes estadoko entzat Europak dio ikerlarien txostenetan bermatu dela proposamenen egiteko. Baijonako kanopia ondakintegia hasaroan hasiko da, berezketa zentroa biatuko da lehenik, eta biltagarbik kudeatuko dohori, metanizazioarena urbaser enpresaren gaine izanen da, eta hori heldu den urteko urriko prest izanen da. Gaur egongo sistimarekin ondakinen euneko hogoi balorizatzen da, biltagarbik eranduen az behin ondakintegia lekian eman ondoan, Uneko girotonoi eta hamarreko eh, valorizazioa eh, eginen duela xede horidu, alain hirriar, biltagarbiko presidenta. Bori importanta da, gue helburiak haxiginelaik hamarorte eranginuen, baleatzen altziren ondarkin guziek eh, hartu behar gintuela eta eh, valorizatu behar gintuela. Ordane à uh, bientôt Guelaik uh, Oitabi et Uneco 22 en Darkine à partir sa quintoine et ta et à valorisation hein mais c'est je servais edo incineration et uh, uh, du ziren. Aldiz, do euh l'orpélate du iten sirène alise gu Uh, Ordean euneko uh, uh, jutanoi eta amak eh, uh, beresiko bere, bere ditugu eta valorizatuko. Hala. Hori uh, goe uh, asigeleik dela amak urte helburubatzen. Uh, uh, Aldiz uh, hor uh, konkretizatzen dugu eta uste dut hori dela importantena. Urtean hogo imila atona ondakin tratatzea pentsatzen dute. Iruñeko San ferminetan goizuntan jirugaren entzie ergoazen bi minuta eta hogoita zorzi segunda iraundu, ezta zauritu lahirik izan. Eta pilotan donianegaraziko garateneko trinketeko partida beraz atzoa txaldean, hospital eta eskujak ere mantzuten etxegarai Eta saldu behen, laxoan eskoaria segitzen da, txaldehuntan bardozen eskushkan gazten finalak izanen dira, A eta B taldekoak eta gaur bai honan, xistera handian, gaztetxoak eta artekoak ariko dira.